0614890999 valamint 4 06 figyelek, ha van mire. Jó reggelt. Lakatok is jó jól Szia! Tönap este hazafelé a mintékefemet hallgattam a kocsiban. De az ember, amikor kiszel az autóba, nem ír hozzá a rádióhoz. Tehát ma reggel, amikor beszálltam és beintottam az autót, akkor automatikusan 89-t jött be, ami sistergés lehetett csak hallani. És az első pablo elfektszem az azt volt, hogy kis lett egy volt. Hát ez, erre a rádióra ez nagyjából 2020. januárjában vár, vagy nem vár, megfelelő rész aláhúzandó. Nincs nálam a papír.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 én ma reggel, február 8-án csak óvatosan nyilatkozom, és nem ennek a rádiónak a jövője ukán, hanem abból adódóan, hogy a médiatanács úgy döntött, ahogy dönthetett. Tehát az a de döntése, de... amit hozott, az előhozhat belőled rossz érzést, de ez nem kötelező. A, a lengyel társadalom viccet az eszembe, hogy hát milyen jó fejem is lövethet. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát attól még, hogy joga van ezt meghozni,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 let olvasom Karácsony Gergely sok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 tulajdonképpen megnyerték, csak kihajták azt a Pergóha helyzetet. Hát persze láttam az interjút, szerintem ebben nagyon-nagyon nagyon sok minden benne volt, ami megmagyarázza azt, hogy miért olyan ma Magyarországon a politikai helyzet, amilyen azt leszámítva, hogy a Fidesz működt ezért. De szerintem most Földi kovács de azt mutatta meg, amiben ő nagyon jó, és amiért egy jó újságíró volt, amíg még újságíróként működött. És én nagyon...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 Én annyiban más, hogy látom, hogy a gyógysánynak a helyzete, meg az pártjának a helyzete az egy, az egy értékválasztás kérdése. Ki mit gondol az ő kormányzásról? Most a, a Jobbik ugyanez, az, az is, is értékválasztás. Nem, bocsáss meg nem. A, a Jobbik az egy szélső jobboldali párt, amelyel most uh, magukat demokratikusnak nevező baloldali pártoknak kellene szerint... Lát mi sem értékválasztás?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 de szerintem egyáltalán nem egy megoldatlan feladvány. Ez azért is meglepő az ő esetében, de hát egy úrra múlva végig fog tudni erről beszélni, hiszen korábban a technikai koalíció, amiről beszélt, nagyjából erről szólt. Pontosan is van, tehát neki erről tudnia. De figyelj, ebben az interjúban ő annyira furcsa dolgokat mondott a saját szakterületével kapcsolatban is, tehát a senki nem figyelt felde, de ő az előválasztásról is mondott cifra dolgokat, hogy, hogy én egészen nem tudtam értelmezni ezt a szituációt, nem tudok másra gondolni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 De ez mit mond el egy, egy, egy politikusnak a, a képességeiről? Tehát azért csak erről szól a politika, hogy ha első művelik, hogy ilyen kérdéseket kaphatnak rá. szerint a Kovács nagyon felkészült volt, de egyrészt sok helyen torzított, amit le lehetett volna jutni,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 hogy kérdéses, nyilatkozatokat, mozdanatokat, múltbeli ellendásokat, ezekkel szembesítik a politikusokat. a beszélve egy mert között éppen ebből adódóan vesztett a CNN a Sziártó Péterrel szemben. Pontosan mert az... így van, pontosan így van. Megpróbál, és volt, amikor megnyertek a Sziártóval is, meg a kovácsol szemben is. Azért részben erről működik, a, tehát erről szól a sajtó keresni Magyarországon tudjuk, vagy én tudni vélem, hogy ez nem pont olyan, mint a CNN, mert itt egy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 vagy molároszkának aki képviselő maradt. Oké, okay, rend, rend, rendben van, engedésben. húzzunk egy vonalat, nagyjából van Ezt, három, vagy mondjuk három okay. perc. Mind, mindez, és akkor most befogom a számat. Én vagyok a jobbik. Nem Schneider, nem a szávai, a jobbik. Hogy melyik jobbik ne vissza. Mit gondol Aha. a jobbik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 Én soha nem szerettem politikai társadalom, és nem is szeretnék soha többé az lenni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia. Filipov Gábor, hallottak. Jó reggelt, lehet?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 Jó reggelt kívánok. Igen. Hát nem, tud, nem én abban hogy vagyok biztos, hogy decemberben lesz még bárki is kíváncsi arra, De már tisztáztuk, hogy én, én, én, én, én, én, én igen, tehát a mezőre is jó, kíváncsi vagyok. Jó, jó, akkor vagyok. önnek el fogom mondani. Jó. De fel van készülve rá, mint mezőr? Nem igazán, mert mondom, én arra vagyok felkészülve, hogy decemberben önön kívül a kutyát csak fog érdekelni. De, nem de engem, engem már ne legyen kutyaszámba. kutyaszámba. Ennél, hogyha mások kutyaszámba veszek engem. Senkit sem fog érdekelni, hogy mi a... Befőséken de szeretném megnyugtatni, hogy engem is kutyaszámba vesznek, mert tennap például elmondta Újhely István, hogy a Timmermans lesz majd az MSZP kongresszusnak az egyik e, főszólalója, és az íg a világán sehol nem jelenítették ezt meg. Tudom, úgyhogy ha itt beszél, a sokkal hallgatják, de sehova nem kerül be. Tehát itt nem, olyan, nem olyan pontosan, mint hogyha elásnál, és aztán kifújna a szél, de kicsit mégis olyan, mint a Mídász király. Ez csak megszorításokkal igaz, hiszen emlékszik, amikor semmi beszélgettünk az a abszolút bekerül. Jó, de hát elhogán. figyelj, akkor felvonadva a lecke beszélünk, semmilyen Zsoltról, engem baromire nem érdekel, de hogyha be akarunk kerülni a vérkeringésbe, akkor akar mi be akarunk valami... kerülni a vérkeringésbe? Hát, nézze, ahogy... hát van olyan vérkeringés, ember nem akar bekerülni az ember, nem? A végén még egy padba fogunk ülni. <síns>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 Érteni kéne azt, amit én egyébként egyszerre értek és nem értek, amikor ugye születnek magatartási kódexek, most éppen magyar képviselőkre is óhajta a század végén valamilyen magatartási kódexet kitalálni, abból adódóan, hogy december közepén rosszul viselkedtek, de mint kiderült, önök is létrehoztak valami magatartási kódexet, amivel Gujász Gergely nem volt tisztában, pedig hát Gujász Gergely nagyjából minden el tisztában van, akkor, amikor a timbermans elnézés elnézést a szóátvit értelmében kiakarta vonni a forgalomból, mondván, hogy egy uniós biztos ne kampányoljon, hiszen az ellene van az ő státuszkójának, és akkor kapott egy magyar, eh, magyarázatot a, a bizottságtól, hogy ez így van, de vannak olyan időszakok, amikor nincsen így. Hú, hol kezdjem a, Tehát a, a helyzet, igen, A helyzet az, hogy körülbelül két évvel ezelőtt született már döntés a, a kollégiumban arról, hogy a mostani európai parlamenti választáson Szakítva az előző gyakorlattal, a biztosok úgy indulhatnak az európai parlamenti választáson, hogy nem kell nélküli szabadságba menni. Mert hogy korábban a így volt? Ez korábban így volt. Igen? Mi okozta igen? a változást? Hát azt, hogy Jean-Claude Juncker a mi bizottságunkat úgynevezett politikai bizottságként definiálta. Erre ez nem is volt szó. szó. Az mit jelent? De, de, de hát ez azt jelenti, hogy az ő, az ő elkészítés,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 miniszterelnök helyettes, okay. vagy minis folyamatosan közben volt. kérdezzek, mert így leszünk okosabbak, vagy legalábbis on. így. Ez azt jelenti, hogy a korábbi bizottságok összetétele merőben más volt? Mértékét tekintve más volt. Merőben ezt nem merném mondani, mert éppen, éppen a, nem olyan régen néztem át az összes bizottság összetételének a, a jellegzetességeit, és mindig voltak politikus, mindig volt egy erős politikai töltet a bizottságban, de mellette mindig voltak úgynevezetlen politikusok is, tehát akik valamilyen más háttérrel rendelkeztek, és valóban az utóbbi időben látványosan nőtt a politikusok aránya. A juncker bizottság az, ahol többek között a politikus, a magas tisztséget betöltő politikusok száma a legmagasabb. És ebből, illetve abból a gyakorlatból, amely az utóbbi időben szintén megfigyelhető, hogy egyre gyakoribbá vált az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 Ez egy elvi döntés. Azt el ez... nekem, hogy maga az egész nyavajakorság elnézést a fogalmazásért, ahogy működik ez az izé. Jó mi. hogy ezt például, hogyha ilyen döntést hozajunk el, bárkinek egyébként jóvá kell hagynia, vagy a bizottság ezügyben primus inter pares? Hát az Európai Parlament jóvá hagyta minden esetre. Szóval, szóval tehát erre, erre került egy szóátvit értelmébe lett pecsét. Igen, meg a tanács részéről is, ott nem egy hangú pecsét került rá, hiszen talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy éppen Magyarország volt az, amelyik szövetkezetesen és végig Jean-Claude Juncker ellen szavazott az Európai Tanácsban. A Jó, de maga minéteren... a szavazás aránya e tekintetben nem igazolta azt vissza, hogy aki ezt kifogásolja, az érdemben tudja ezt kifogásolni? Ö, nem, mert minősített többség okay. ég az Európai Tanácsban is. És meg volt, meg volt igen. Akkor Magyarország... mi, mit mondott ez a döntés? Ez a döntés gyakorlatilag jóvá hagyta Jean-Claude Junckernek a programját,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 de a pontosan azt kérdezem, illetve, hogy amennyiben illetve, nem teszi ezt illetve, meg... a bocsánat, illetve, bocsánat, nagyon pontos, a tanács és a parlament hogyan definiálja a Pontosan, csekeretet. de ha valaki nem tesz, nem hozza ezt, tehát nem lesz ebből újra napi rendi pont, akkor az folytatódik, ami most elkezdődött. Hmm.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 Ja, tudja, mit mondtam? Mit mondott? Na ugye hogy az a hírben nem nagyon szokott megjelenni. Azt mondtam, hogy nem tartom szeren... A Finoman szóval nem tartom Nem szerencsés, szerencsés két héttel a vizsgaidőszak előtt nem. megváltoztatni a vizsgázás rendjét, ezt mondta. Na ugye, a mi is bombasztikus választási kielentés. Hát látja, a romániai rektörök országos tanácsának elnöke, az kampány. Aki, aki egyébként egy ismert szovinista politikus, aki ismer, euró... indul európai parlamenti jelölként.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 Bocsánat. A, a, maradhatunk elmér a témánát, csak nem a román nem a román politikába be. Egy egyetem, egy vizsga időszaki gyakorlatát. Ebben ennek igaza van, de ahogy megítél... De ez megítélek... azért fontos különbség, mert egyrészt az akadémia kutatási kutatóhálózatának az esetleges átalakítása nem oktatási, hanem kutatási kérdés. Tehát nagyon könnyen tudok kibújni azzal, hogy nem az én tártam, hogy A szóba a, Majdás, a kutatás Majdás és biztosan. Legküzzem a karácsonynak Másrész... szólok, hogyha Földi Kovács Andrával beszélget, akkor legyen ön a sugó. Igen? Másrészt <gül> nincsen vége annak a folyamatnak, Nem tudjuk, hogy ott, ott, ott, ott találgatások vannak. De nem tudjuk, hogy én is olvasom az interjúkat, olvasok cikkeket és a többi, de valójában nem tudjuk, hogy mire az egész. Az, ami eddig történt, az, az Akadémiai szabadság sérelmét eddig nem egy kormányát akar valamit, de nem tudjuk pontosan, hogy mi történik. A hétköznapi életüket már befolyásolja, tehát azért, amikor ránéznek az oxigénpalaszra, akkor nem tudják konkrétan nagyjából, mennyi ideig lehet a víz alatt maradni. Jó, de, de tehát jó, de ha ezt nézzük, hogy a kutatók hétköznapi életét mi befolyásolja, akkor a 28 tagállamból 56 esetet tudok felsorolni. Jó, rendben van, de akkor ez egy Körülön másik, másik biztos. Ez egy másik biztos. Így van?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 hanem azt az állást képviseltem, hogy azt szüntették meg, hogy önálló diploma legyen, és el is szoktam mondani a saját magam kutatási területét. Én összehasonlító politikatudomány tanítok az egyetemen, még sincsen összehasonlító politikatudomány diploma, önálló, Anglia vagy Nagy egy csomó helyen van, Amerikában is, Magyarországon nincsen. De hát nem mondanám azt, hogy az én tudományában be lenne tiltva, vagy nem lehetne kutatni. Okay, rendben. És emiatt rengeteg kritikát kritikál. Próbálom, próbálom megőrizni a.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 A sajtó másik része meg, csak azt a részét, amelyik elmegy. nem tudom, De nem érdekel a sajtó. A poli a, a, a ma ma maga, Értem, maga az, az teblisment. A nem tudom, mennyi része megy el és mennyi marad. Tény az, hogy marad is, megy is. De honnan, hogy érted, hogy nem tudjál. Pontosan tudja, hogy melyik nem. része marad, és melyik része nem, nem marad. Tudom. Én nem tudom. Hát most nem tudom, ne haragudjon, de nem követem végig hogy a közép-európai egyetem képzési struktúrája hogyan alakul. Miért, miért kellene nekem azt végigkövetni? Hát mert oktatási Majd, kérdés, az nem oktatási kérdés. Hát azt se tudom meghaladni, hogy a Szalámánkai Egyetemnek melyik képzéseit melyik épületben tartják. Jó, de ez nem, ez nem, nem annak a kérdése, melyik épületben tartják, hanem hogy annak egyébként Magyarországon van-e helye, vagy sincs? De, de nem tudom, hogy melyik képzéseket. Én azt hallottam, hogy a magyar akkreditációval bíró képzéseket hagyják, a nem magyar akkreditációval Bíróképzéseket elviszik, ugyanakkor éppen ma olvastam, vagy tegnap este olvastam azt, hogy a matematika képzést állítólag megszüntetik, amit a Tudományos Akadémiával közösen folytattak, de nem tudom, hogy átviszik-e Bécsbe, vagy csak megszüntetik. Én úgy tudom, hogy megszüntetik, hiszen igen, hiszen ez. Mondosan... nem átviszik Bécsbe, hanem megszüntetik. Én ezt értem, az úgysem a Magyar Tudományos Akadémiával való vitából, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémia helyzetével van összefüggésben, is megint visszavezet arra az anyagi helyzetre, amiről korábban beszéltünk. De nem, de nem tudjuk, hogy megszűnik, vagy elköltözik. Jó, de, hogy elköltözik. Én, én azt de... sem tudom, hogy a politika képzés marad, vagy megy, a közgazdaság képzés marad, vagy megy. Ő tudja ezeket? Én alapvetően riporter vagyok. Én úgy tudom, hogy nem marad és nem megy, hanem megszűnik, de azt kérdezem hogy ha egyébként ezügyben kérdést kapna valahonnan, akkor önnek fel kéne készülni ahhoz, hogy akkor ebben érdemi választ adjon? Tehát ön te egyébként ezügyben a, a szó átvit lehetne interpellálni.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 Hát az alapeset, nem, az is nem tudom, mondjam az alapesetet? Természetesen. Így, Természetesen. Az alapeset az, hogy Marosvásárhelyi gyógyszerészeti és orvosi egyetem. Ugye kb. 10 évvel ezelőtt az Ungureánú kormány, aminek az RMDS is tagja volt, elfogadott egy olyan törvényt, amely ö, gyakorlatilag kötelezte a Rom, és a Rom, javaslatára a román parlament elfogadott egy olyan törvényt, amely gyakorlatilag kötelezte a Marosvásárhelyi Egyetemet a magyar fakultás elindítására. Ez azóta sem indult el, kumulálódik a, a dolog évek óta, mindig feszültség, a, a, a román vezetése az, egyetemnek, az egyetemi autonómiára hivatkozik, az oktatási minisztérium is erre hivatkozik, arra, amikor a tehetetlenségét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 és a magyarul folyó képzések vizsgakövetelményeit és tételeit összhangba kell hozni, és a tananyagot is, az szolgáló tananyagot, következésképpen számos olyan diák volt, aki két héttel a vizsgáidőszak kezdete előtt szembesült, vagy egy héttel a vizsgáidőszak kezdete előtt szembesült, hogy más tanközből kellene tanulni, más tételsor lesz, más anyagok kérnek. Mi a az indok? Közben. Hát, akik Féltik a magyar oktatás jövőjét, ők azt mondják, hogy ez egy rafinált román támadás, először csak egységesíteni akarják az anyagot, hogyhogy -hogy nem mindig a román nyelvű tananyag képezi a magyar képzésnek is az alapját az egységesítés után, majd pedig azt akarják elérni, hogy csak román csak román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 Uh, voltam Írországban, ez senkit nem érdekelt, voltam Erdélyben, ez a románok, ez legalább a románokat érdekelte, és körbejártam uh, uh, Erdélyt, hogy találkoztam rengeteg emberrel magyarokkal is, románokkal is, és a magyarok mondták el nekem. Ilyenkor milyen mértékben ismerkedik meg a tananyakkal A tananyag mit jelent? Hát az azok az az az kérdéses tananyagkal? Pontosan, igen, hát amivel kapcsolatban információ? Nem. Én nem tudom, hogy mi a román és a magyar orvos kérdés. Nem, képzés azt kérdezem, képzés, képzés. hogy önt lehet-e így megvezetni? Hát lehet, igyekszem minél több információból, egymástól, független információ. Ellenőrizió... Nem egy olyan emberként ismerem, hogyha valamit én elmesélek, akkor azért közben ön ne hagyatkozna akkor arra, hogy megismerkedjen, megismerkedjen a tananyaggal idézőjelben, hogy aztán ne Igen. az derüljön ki utólag, hogy a fia látverte.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 Ez a mai politika a természetrajza? Nem tudom, a mai, vagy általában, meg hogy a politika, vagy az ember. Azt én értem, de most a ér szabadult ki a palacból? Nagyobb mértékben, mint korábban. Mondtadál, hogy korhangulat, és ezzel kellemesen absztrahálom a problémát, és elhárítom magamtól. De tényleg van valami nehezen megfogható dinamikája a dolgoknak, ami, ami egyrészt ebben a, van egy fe, gyü, gyülekező feszültség, ami ami ilyen, ilyen formákban süt ki, összeesküvés ködökben, ahogyan ön fogalmaz. Tehát a racionális érvelés, vagy a racionális politika hatása jelentősen gyengül. Valószínűleg ez, ez a korábbi csalódások miatti hitelvesztésnek lehet az, De ez hogy... oda fog vezetni, hogyha az ember elmegy orvoshoz, és az nem az mi véleményünket mondja, akkor nem elég, hogy másik orvoshoz megyünk, hanem nagyon verjük az orvos mondván, hogy hogy merészelt ilyet mondani. Igen.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 jó, akkor nem tudok más tenni, mint hogy megkérdezem, hogy milyen jelentőséggel bírt az országi látogatása. Legalább én megkérdezem. Ja, nem, nem, nem. De ne, Isten, menj, mesél. Nem, hanem nincsen nemzetpolitikai aspektus. Én ezt értem, de attól aminek nincsen, akkor nincs is jelentőséget. hát én nagyon, Az írek ugye nagyon-nagyon, ez nagyon érdekes, ami a Brexit kapcsán írországban történik nálunk. Általában az ír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 hogy az irek hogyan próbálnak ehhez alkalmazkodni, és kérik az Európai Unió segítségét, ugye nemcsak a határkérdésben, de például a felsőoktatás, kutatás, kultúra területén ezért volt a mondtunk. Amikor ön tanácsat vagy segítséget nyújt, akkor azt mondja, hogy ez meglehetősen lehetősen mondván, hogy egy bizonyos időponttól túl ön azért nem fog tudni tanácsat és segítséget nyújtani, mert nem lesz abban a funkcióban, amiben most van, vagy ez az íreket jelenleg nem érdekli? Um, én ezt mindig úgy tartom tisztességesnek, hogy én mondom nekik, hogy egyrészt az utolsó évemet töltöm, másrészt pedig újsághírek alapján nem éleszek jelölve következő biztosnak, tehát, tehát ne, ne, ne én számoljanak, de én a magam részéről mindent megteszek, hogy amiben megállapodunk, azt hátrahagyjon az utódomnak szerintem ez így tisztességes. Akkor törénye. menjünk vissza a KH-hoz, vagy nagyjából a kh ugye valahol Timmermansnál vesztettük el magunkat, mert indultunk Gulyás gergelyel, Románia felé, és aztán már Irországnál tartottunk, és most megpróbálok visszajutni Magyarországhoz, illetve hip-hop magát a, a, a bizottság tevékenységét és a bizottságnak a viszonyát a többi intézményhez független, attól, hogy annak, ahonnak a tevékenységéhez Gulyás Gergelynek mi a véleménye? Nem azért, mert lényegtelen, de most más kérdezek. Valójában ez az elkövetkezendő időszakban egészen a választásig mennyire fogja megbolondítani az unió életét? Én azt hiszem, hogy nagyobb, nagyobb lehetőség van a bolondozás a választások után.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 Minden leállítható, a bizottság, a bizottság csak elindít dolgokat, de nem tud véghez vinni dolgokat. Ugye ezt Ántalanszor el szoktam mondani, amikor a bizottságot vádolják mindenféle gonosztettekkel, hogy a bizottságnak gyakorlatilag minden kezdeményezése megáll. Jó, de ön a számolta arra, el... ami egyébként Magyarországon és valószínűleg máshol is, de Magyarországból vagyok a legjobban felkészülve, nap mint nap elhangzik választási periódusokban, hogy attól függően, hogy éppen ki a kihívó, azt mondja a másikra, hogy ebben az időszakban ne hozzál döntéseket, mert mi van, ha én, én, én... Ja, persze, biztos, persze, persze, persze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 Elvileg el, elvileg el. Ha, ha a parlament és a tanács úgy gondolja, akkor elvileg el. Jövő hét? Jövő hét. Azonnali pont hú? Hoppá. Ott mi volt? Értem Európáról az Itt van előttem. Csak... Tessék. Várjunk egy másodperc. Ma jövő héten. Na-na-na-na-na. Az EU-val megvalósul az öröktörre... Örök a címet nem én adtam, a címet nem én adtam. It, it, a, én it. a tartalomért vagyok felelős. úgyhogy az egyszeri újságíró, amikor felhívják, hogy névéd ilyeneket, és azt mondja, hogy át a terkeztőbe lenyújt. Figyelek! Semmi, csak. Gondoltam. De, de, beszéljünk de, de róla. E, beszéljünk róla, tehát amit ön fontosnak tart, e, akkor majd a nyolc órás átteszem átteszed. A leírtam oda. Amit fontosnak tartok, azt leírtam oda.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 Uh, amikor kiléptem, akkor nem voltam benne biztos. Hogy ez az, csak azért hogy mondom neked, amikor én azt mondtam, hogy hajrá MSP, én az így íg egy meglehetősen hosszú műsorban, tehát uh, ez csak, ez ragadta ki a, a népnek egy része, akik engem nem szerettek, de másokat se szerettek, és Lakadt Károly, aki ugye a szerkesztője volt a napkeltének, ő azonnal megmondta. Tehát a lakatének olyan orra volt, amilyen orra, tehát én, én elképesztő volt. A legváratlanabb pillanatokban tudott olyan következményeket megérezni, amit rajta kívül más nem, és ezek, ezek szerint neked ott nem volt Lakadt Hát nekem nem, de hát neked igen. Szóval, is hogy is, én, én úgy éreztem, hogy Végig azt éreztem, hogy van egy, az, az, a, az a mondat munkált a fejemben, hogy ami ebben a formában egyébként átfordítanó, hogy ugye nem ne vitatkozz hülyékkel, mert lehúznak a szintjükre és megvernek a rutinjukkal. Itt nem a hülye aljáező, hanem inkább a, hogy is mondjam, a sunyi vagy a most Tehát, hogy én egy ilyen, hogy mondjam, bár nem volt gyerekszobám, de úgy is elkezdek, mintha lett volna és hogyha általában elmegyek oda, ahol meghívnak, és általában próbálok válaszolni azokra a kérdésekre is, amelyek véghetően primitívek és rossz de hogy így és nem volt még olyan, hogy élő műsorban bárki úgy érzem, hogy megfoghatott volna, de soha nem volt még ennyire súnyi és aljas a szituáció. Valószínűleg tényleg lehet, hogy a vonatban kijövök, tehát hogyha valaki saját magával akar beszélgetni, és tényleg Szó szerint egyetlen egy mondatot se hagy végigmondani, vagy egy gondolatot se kifejteni, akkor az nem beszélgetés, hanem, hogy mondjam, vallatás, és hát én nem követem el semmit, ami miatt nekem...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 Persze, persze. De, de ezt, ez mondjam, nem persze, de... persze. A 444.hu-tul az indexen át, akik mind veled szimpatizáltak, ebben a pillanatban... De miért mondod... Jó, ez... értem János, amit mondasz, de szerintem a 444-es az index a legkevésbé sem szimpatizált velem soha. És jó, de akkor... Oké, oké, oké, rendben van. Akkor azt mondom, hogy a tarlós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 az előválasztás győztese lettem, azóta hirtelen így szörnyet mennyiségű ö, kapok a pofámba, amit, amit nyilván tudtuk, hogy így lesz, csak azért most akkor koncentrálni, hogy tényleg így van, és nyilván nekem sokkal óvatosabbnak kell lennem, meg, meg fel kell készülni egy másik harcmodorra, ami például azt jelenti, hogy tulajdonképpen most a teljesen ö, senki által nem nézett hírtévébe nem biztos, hogy érdemes egyáltalán bemenni, mert beszíteni nem sokat tudok vele.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 miközben, hogyha visszalapoz a Várnai Laci blogján, akkor ott van egy cikk, aminek az a cím, hogy lehet 200 millió drágább. Na most de azt álltam, hogy a 200 millióval drágát céggel szerződni az nem egy biztonság, és mondjuk a cikk nem említi meg azt, hogy és nem szavaztam meg ezt a döntést, mert le is nyilatkoztam, hogy szerintem az olcsóbb ajánlat kizárás az nem volt jogszerűen megalapozott, csak ugye ez nem derült ki, mert a cég nyilvánvalóan a saját hogy is mondjam, büzle politikájából levezetve. Oké, okay, ez a kérdés, biztavon, hogy Roland szükségesnek tartotta-e ez ügyben Igen. felhívni a zuglói polgármestert előtt. Hát Roland egy nagyon jó újságíró, de most azt mondom, hogy ez ebben hibázott, mert szerintem egy ilyen ügyben meg kell volna minket kérdezni, mert akkor két dolgot meg tudott volna, egyrészt az, hogy nem egy milliárd a különbség, hanem ennek az ötöde, ami, és mondjuk megtudhatta volna azt is, hogy én ezt ezzel a döntéssel sem értettem egyet, ami szerintem az ügy szempontjával nem szempontj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 Nyilván amikor van egy egyszerű nagy kiadás, úgyhogy meg kell vásárolni az automatákat, e, azt nem az első évben számoljuk el, hanem van egy megtérülés, és eleve úgy, úgy kalkuláltunk, hogy a harmadik évtől e, lesz a lúlói parkolás nyereséges. ami sajnos e, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy csak a negyedik évtől lesz az, e, de még egyszer mondom, a működés, e, mi az meghaladják a kiadásokat, és ez egyébként a Várnai-Laci támházatában benne van, tehát ezeket egy ezeket kevésbé szeretem. A másik pedig az, hogy a Talós István főpolgármestről azt nyilatkozta, hogy a, hogy hogy a statisztikai tény, hogy a főváros több fát ültetett Zuglóban, mint maga a Zuglói Önkormányzat, hogy ez képest, képest a helyzet az, hogy bármi nagyon örülünk annak, hogy a 10.000 Budapest programból Zugló aktívan bekapcsolódott, most éppen...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 és biztos tervezzük ültetni. Tehát az összes olyan fa ültetés, amiről, amiről már megtörtént, és amiről tudjuk, hogy meg akarják csinálni, a kb. 500 fa, mi pedig nagyjából 1700 fa az uglóban. Tehát, hogy hogy mondjam, hogyha dobálkozunk ilyen számokkal, akkor az érdemes ezeket pontosan, pontosan venni. De valamiért jobban kényszer... működik, a 35 kivágott faárán épül az MTK futócsarnak a várnai napirend utáni monológ, semmint, hogy arról beszéljenek, hogy a számok nem stimmelnek. Uh, igen, hát ugye az MTK építés kapcsán annyit kell tudni, hogy egyszerűen hogy az önkormányzatnak uh, nincs jogszerű uh, lehetősége arra, hogy a fakívási engedélyt uh, azt megakadályozza, mert hogy egy jogerős építési engedély birtokában van a beruházó. Tehát én megteltem azt, hogy nem adom ki az engedélyt, de a fákat akkor is kivágják. Én annyit tudok tenni, hogy uh, a saját rendeletünknek megfelelően a pótlást azt, uh, azt, uh, azt kötelezővé teszem és meghatározom, ez történt az MCK esetében, tehát a, ha vármai egy a polgármestertől, akkor is kivágták volna ezeket a fákat. Finoman e, ezt egyébként érzékeltetés is a cikk. persze nyilván róla túl e, nem értek egyet az olyan beruházásokkal, amelyek indokolatlan mértékben fakivágásokkal járnak. Szerintem egyébként ez is határeset abban az értelemben, hogy lehet, hogy máshol is meg lehetett volna építeni ezt a csarnokat. Az igazsághoz meg megint hozzá tartozik, ugye ezek. E, e,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 azok értek el az életi, Ugye a, a Filippóval való beszélgetésben arról volt szó, hogy nem voltak paneljeid. A Földi Kovács Andrával való beszélgetés korén meg azt kérdeztem a Filippótól, akinek az eszét nem nagyon lehet elvitatni, hogy vajon mennyire fontosak a panelek, de e tekintetben többé-kevésbé ugyanoda jutottunk, tehát nem viccelődött. Mindezt egyetlen egy dolog okán mondom, és nem tényleg természetesen vissza rá, hogy a mi ketünk kapcsolatában sose lesz olyan, hogy én egy kérdésre rugózakhat, ha ez az egy kérdés nem annyira fontos. De abban számolnod kell,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 hogy olyan érzeted lesz, mint amilyen érzeted volt a hírtévés beszélgetés után? Persze, hát erre abban nézem, a készülve, hogy tudom azt, hogy ez nem lesz egy könnyű menet,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 Igen, nem fordulhat elő többet, már ennyit tudok mondani. Tehát egy jókördőt figyelmeztetés sokkal ellenségesebb. Igen, lesz Hát igen, de mondom az a kérdés, hogy, hogy van-e ennek bármilyen szinten értelme,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 Vagy, vagy egyébként azt fogja mondani minden nap Kovács, Földi Kovács Andrá, hogy ma se jött el hozzánk Karácsony Gergely, megfutamodott előlem. Ez lesz a jövő. Lesz. Igen. Örülsz annak a döntésnek, ami született a láncít kapcsán, ami azért egy elvi döntés is, és nem csak gyakorlati gondolsz egész pontosan. Hát arra, hogy lehet a Lánchidon tüntetni, és a rendőrség nem hozhat olyan döntést, ami azzal kapcsolatos, hogy. Uh, igen, igen, igen. Hogy a rendőrség hát, dönthetsz. örülök, úgy. de hogy igen, de, de hogy mondjam, ha azért nehéz azt. Uh, nehéz örülni bárminek, mert ugye ezek, ezek olyan részsikerek, amik, amik uh, uh, valójában csak arra értek fel a figyelmes, hogy az egész ügy az elégé. Eléggé rosszul áll, tehát uh, nyilván az ember örül meg, de azért nem ezen fordul meg a világ. Ellenszélben megtanulsz a vitorlázni az elkövetkezendő pár hétben? Hát ezt csinálom elég, elég régóta, tehát uh, próbálom felvenni a, a, a kescsét ezzel a helyzettel. Nem, nem ahhoz nem, nem kényesített el az életem szempontból, hogy hogy, uh, hogy a politikai szereplők azok uh, tenyerükön hordoznának. Ehhez képest a a választó polgárok egy része mégis bennem lát valamifajta úgy, hogy úgyhogy eh, csak erre tudok építeni, mert eh, valójában a, a politikai érbekek azok, eh, azok nem mindig egybe esnek egybe azon, amit én szeretnék. A vidéki elvódulás időpontja ma délután hánytól van? Hát dél-dél körül. Hajrá, pihent ki magad. Oké. Okay. Hm. köszönöm szépen. Szia! Köszönöm, szépen! hallottak. Ne felejtsék, hogy jövő héten csütörtökön nagyon messziről jött ember lesz. Csütörtökön. Félnyosztól.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 Ezt megkérdezném, hiszen ez a múlt beszélgetésünkben egy tízes skálán sem volt, és nem is lehetett jelen. Igen, mielőtt még a különböző hangulatokat kell azzal, hogy diák nem diák, PHD hallgató volt az áldozat, és az ő hátra visszabaradt családjának a gyűjtése számára is gyűjtés indult, ez elérhető az interneten.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 Ez ugye azokban az esetekben van, amikor télen nagyon hideg van és túlterhelik a, a hálózatot, akkor előfordulnak e, ilyen jelenségek. A biztosíték egyébként 100-ból 99,5-szer e, e, levág, tehát körülbelül ennyi, tehát nincs, nincs igazából vészhelyzet ebből a szempontból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 a Transzformátor lehet a transformátor, nem tudom, szekrény, vagy hogy hívják, és az, az bebizonyosodott, hogy nem on, nem ő volt, és akkor a videó felvételek, illetve a kamerafelvételeket nézvést három futó alakra lett. Jó, Előtte Figyel? volt szó, hogy ott korábban talán voltak hajléktalnak, én úgy tudom. Igen, ilyen is volt az épületnek a sarkán a Markosovsz kitér,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 Az, hogy erről önt is csak aznap tájékoztatták, ez a rendőrség munkájával van gondolom összefüggésben? Abszolút, abszolút. Hát ezt ugye a, a Budapesti Főkapitányság végezte, kiemeltem, és információt mi is utána kaptunk csak. A példás ez történt, az, hogy közben a legkülönbözőbb egyéb dolgok történtek, az nem lehet a rendőrségnek etekintetben a rovására írni. Végül is utólag dokumentálva ugye az derült ki,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 hogy a hajléktalanok befogadásának, tűrésének, inkább így mondom, hogy a pincébe hagyal úgy nyugodtan. Ilyen veszélye is lehet, egy 53 lakásos ház föl is robbantott volna a le is égett a festék, még ízott is a gázcső, Sajnos a hajléktalan ott meghalt a pincébe, a másik esetben el tudott menekülni. Hát vannak olyan helyzetek, amikor...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 De azt lehet tudni, hogy azok a tüzek nagy valószínűséggel vagy szinte biztos nem ezen fiatalkorúak által lett fölbantva. Persze, ott, ott lezárult a vizsgálat, és teljesen engértel volt. Jó, és olyan tüzek, amelyek kisebbek voltak, csak gyanúsak voltak, vagy mégse jó a tüzek vannak. Volt az a raktár tűz, azt se tudom, hogy lezárult -e még a vizsgálat, hogy ott, hogy ott mi történt ugye a Dandár utcában.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 nagyon elhanyagolt gyerekek voltak akkor azért, hogyha nagyon jó modus szülők gyerekei, akkor azért ö, nem indult még meg ilyen találgatás, lehet, hogy jobb is talán. Is Végül a beszélgetésünkben kötelező elmondanom, és ennek ön őszinte híve lesz, függetlenül attól, hogy nem volt ott a bemutatón,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 ott, uh, Tökéletesen uh, nem, nem tudom, mi ez, mert, mert ugye, hogyha most azt vesszük, hogy mit mondott Gyurcsány Ferenc, de most már kilépek Ferencvárosból egy mondat ereig, mondjuk egy évvel ezelőtt erről az úriemberről, aztán mit uh, próbálkozott a hírtévében, ő vagy vele mit próbálkoztak, aztán most ez a parkolási ügy, ez eléggé fókuszált uh, dolog.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 tehát előtte mit van a plakát, ezen omár serif nincs. De egy olyan szerű van, most ő jutott eszembe. Varszágon van olyan színész, aki jobban hasonlít. Hát nem azt hiszem, ez nem a játékfilm, a... Film, de oké. Okay. Én csak azért mondtam ezt itt el, hogy, hogy tudhassák a népek, hogy ilyen van. Ha ők egyébként ez iránt érdeklődést mutatnak, akkor ám elégítsék ki az érdeklődésüket. Hát ha egyáltalán mi láthatjuk, hiszen... Egyedül egy körületítésről tudunk. Igen, de azt hiszik, februártól a 4 és jön, is, ma még csak február 8-4 perc. Február, ha nem is a leghosszabb, sőt a legrövidebb, de, de még valószínűleg, hogy meglátjuk. Egyébként valószínűleg, hogy proaktív ebben nem leszek, és valószínűleg, hogy. Én voltam van. proaktív. Azt, én azt hittem, hogy én, mert ugye nem. A panel mondatokkal való készülés erre, arra, amarra, jól látható, hogy még az öt esetben kevés is lehet, sőt, vannak olyan témák, ahol furcsa is lehetne, hogyha az ember mondatokkal érző, érzelem nélkül, érzem józárás nélkül nyilatkozik. A parkolásban azott esetben lehet ilyen, de hát én azért megszoktam várni, hogy, hogy, hogy mi a kérdés. Nem, nem hiszem, hogy Még akár... A rendőrség a se fejeződött be, ami a parkolás ügyben van, tudtommal, vagy igen? Az, az befejeződött. Legalábbis a feljelentésünk, amiről szólt. a biről Az a része. Okay. Az a része. Jó, rendben van, én uh, csak. jártatlan csak, hogy világos legyen, de azért nem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 0614890999 0999 valamint 0636771161, távol létemben dörre.fi, kukat gmail.com, és a fennálló 260 másodperc alatt kíváncsian várom, hogy bárkinek van-e hozzá el-fel-le szólása. 200 Satsujin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 Egy sor olyan dolgot mondtam el, amelyet a nagy nyilvánosság előtt nem mondtam volna el, és természetesen neki sem mondtam el mindent, mondván, hogy amikor a Zsófival beszélgettem, elmeséltem neki, hogy mi a hívásoknak az alapja, de ezzel együtt messzebbre mentünk. Így aztán eleget tettem a kérésnek, és mintán ez egy konkrét embernek volt a kérés, és nem pedig valamilyen nagyobb személyi körnek,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 Harmc Dörö pont fial 16. 12. 8. 5. következnek itt a civil rádióban